פרק כה. אדוני אלוהי אתה, ארומימך, אודה שמך, כי עשית פלא, עצות מרחוק אמונה אומן, לגל, קריה וצורה למפלה, ארמון זרים מאיר לעולם לא ייבנה. על כן יכבדוך עם עז, ייראוך. כי היית מעוז לדל, מעוז לאביון בצר לו, מחסה מזרם צל מחורב, קירוח עריצים כזרם קירו. כחורב בציון, שעון זרים תכניע, חורב בצל אב, זמיר עריצים יענה. ועשה אדוני צבאות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים.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 הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה אדוני קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. כי תנוח יד אדוני בהר הזה, ונדו שמו אב תחתיו, כהידוש מתבן במו מדמינה. ופרס ידיו בקרבו, כאשר יפרס הסוחה לשחות, והשפיל גאוותו עם אורבות ידיו. ומבצר משגב חומותיך, השך, השפיל, הגיע לארץ עד עפר.